угору і крутився, сяя ряхтів незрівнянна картина. Згодом астролог, склавши руки на грудях, вилив кулям кружляти в повітрі без його допомоги, і вони закружляли самі. Через кілька хвилин астролог сказав: "Ну, годі вже". Овал розсипався, кулі з гуркотом попадали на землю і розкотилися врізнобіч. Люди перелякано сахалися, не насмілюючись до них доторкнутися. Астролог реготав, кепкував зглядачів, називав їх боягузами й старими бабами. Потім озирнувся й, побачивши напнути над площею канат, сказав, що дурний той, хто день у день марнує гроші, щоб подивитися на незграбного і невдалого шахрая, який ганьбить прекрасне мистецтво канатохідця. Зараз вони побачать справжнього майстра. Одним стрибком він опинився на канаті і впевнено став обома ногами. Тоді затулив очі долонями і проскакав на одній нозі туди сюди, а після, перекинувшись вперед і назад, аж двадцять сім разів. Натовп загув, адже астролог був старий, завжди спотикався, коли ходив, часом навіть накульгував. Зараз перед людьми виступав спритний чоловеляга, який напротуч зграбно виконував акробатичні номери. Нарешті астролог легко зіскочив на землю і подався геть. Якийсь час він ішов дорогою від села, а потім зник за поворотом. Аж тепер величезний, мовчазний натовп зітхнув ніби одними грудьми. Бліді жителі, щільно згуртувавшись, зазирали одне одному в обличчя, ніби запитуючи «Та чи ж це було? І ви теж бачили, чи це тільки я, чи це мені наснилося?» Потім почувся тихий гомін, і люди, розділившись на невеличкі купки, почали розходитися по домівках. Боязько перешіптуючись, хапаючи одне одного за руки, вони поводилися так, як ото буває за надзвичайних обставин. Ми, хлопці, йшли за своїми батьками і прислухалися до кожного слова. Прийшовши до нашого дому, дорослі посідали за стіл, щоб продовжити розмову, а ми прилаштувалися поруч. Наші батьки були пригнічені. Вони вважали, що після такої жахливої навали відьом і чаклунів слід чекати великого лиха. Потім мій батько пригадав, що отець Адольф занімів тієї самої миті, коли викрив відьомство в домі Маргет. «Ще з роду диявольське кодло не наважувалося зазіхнути на помазаного слугу Божого», – сказав мій батько. Я і зараз не розумію, як тільки вони насмілились, адже в отця Адольфа на грудях було розп'яття, правда ж? «Правда», – підтакнули інші, – «ми самі бачили». «Кепські справи, друзі, дуже кепські. Досі в нас завжди був захист, тепер і він не діє». «Усі здригнулися, наче в них мороз поза шкіру пробіг, і забубоніли. І він не діє, Бог покинув нас». «Правда», – мовив батько Сеппі Вольмайера, – «і ніде шукати допомоги». «Люди незабаром це зрозуміють», – сказав суддя, батько Ніколауса. «І тоді, охоплені розпачем, утратять мужність і снагу». Так надійшла лиха година. Він зітхнув, а Вольмайер скрушно додав – Поголос піде по всьому краю, що наше село накликало на себе Божу неласку, і люди обминатимуть нас. Тяжкі часи настануть для золотого оленя. Правду кажеш, сусіде, погодився мій батько. Зазнаємо ми біди, всі втратять добре ім'я, а хто і майно. А ще, о Боже мій, що, що таке? Може статися таке, що нас зовсім доконає. Ну кажи ж, умготте свілен! Відлучення від церкви. Ніби грім ударив з небес здавалося, присутні отот знепритомніють від жаху, але страх перед цим нещастям пробудив їхні сили, і вони, покинувши печальні думи, почали ніркувати, як зарадити біді, мудрували так і сяк, пропонували те й се, однак, пробалакавши аж до обіду, не дійшли якогось певного висновку. Тоді попрощались і розійшлися з тягарем на серці, сповнені лихих перечуттів. Поки сусіди прощалися з батьком, я вислизнув на двір і подався до Маргет подивитися, що там діється. Дорогою я зустрів чимало односельців, але жоден не відповів мені на привітання. Раніше я здивувався б, але не тепер. Від переживань і страху всі ніби побожеволіли. «Бліді та виснажені, люди тинялися селом, наче сновиди, дивилися широко розплющеними очима, нічого не бачачи, ворушили вустами, не промовляючи ані слова, мимохідь судорожно стискали й розтискали кулаки». А в домі Маргет ніби покійника винесли. Вона й Вільгельм сиділи поруч на канапі й мовчали, навіть не трималися за руки. Обоє понурі, очі дівчини почервоніли від сліз. Вона сказала, «Я весь час благаю Вільгельма піти звідси і ніколи більше не приходити, тоді б він урятувався. Я жахаюсь на саму гадку, що через мене він загине. Наш будинок зачарований, всі ми згоримо на багатті. Але Вільгельм не ходить». Хоче йти. Він загине разом з нами. Майдлінг сказав, що нікуди не піде, поки Маргет загрожує небезпека. Його місце поруч з нею. Він тут залишиться до самого кінця. Маргет знову заридала. На неї сумно було дивитись, і я пошкодував, що не зостався вдома. Аж тут хтось постукав у двері. Війшов сатана, свіжий, бадьорий і гарний, створюючи, як завжди, п'янку атмосферу веселості і життєрадісності, і все відразу ж перемінилося. Сатана і словом не прохопився ні про те, що сталося, ні про жахи, від яких у езельдорфців кров холола в жилах». Натомість жваво заговорив про всякі приємні, веселі речі, а незабаром перейшов до музики. То був розумний хід, бо Маргет, забувши про всі печалі, ожила, зацікавившись розмовою. Маргет ще не доводилося чути, щоб так гарно і з таким розумінням говорити про музику. Вона так захопилася розмовою, така була зачарована, що говорила без угаву, Личко в неї проясніло. Вільгельм помітив це і, як не дивно, не виглядався не дуже зрадів. А сатана вже взявся за поезію. Він прочитав на пам'ять кілька віршів та так добре, що зовсім обворожив Маргет, а Вільгельм ще більше нахмурився. На цей раз Маргет звернула увагу на Вільгельмів настрій, і їй стало соромно за себе. Того вечора я заснув під приємну музику, по шибках тарабанив дощ, а вдалині чулися глухі перекоти грому. Серед ночі прийшов сатана, розбудив мене і сказав, «Я тебе беру з собою. Куди вирушимо? З тобою будь-куди». Враз усе навкруги залило сліпуче сонячне сяйво, і сатана мовив, «Ми в Китаї». Нічого подібного я не сподівався, і навіть ніби сп'янів від гордості і втіхи, що забрався в таку далечинь, де не бував жоден мій односеленець, у тому числі й Бартель Шперлінг, який вважав себе великим мандрівником. Більш як півгодини кружляли ми над імперією, оглянули її від краю до краю. Ми бачили дивовижні речі, багато прекрасного, але багато й жахливого. Наприклад... А втім, як буде нагода, розкажу про все докладніше. І поясню також, чому сатана вибрав для нашої подорожі саме Китай, а не якусь іншу країну. Не можу розказати зараз, бо урвався б тоді перебіг моєї оповіді. Нарешті ми припинили ширяти і опустилися. Ми сиділи на вершині гори. Під нами розлігся величезний обшар. Гори, ущелини, долини, річки, рівнини, міста і села дрівали під сонячним промінням. На обрії виблискувала синя смужка моря. Краєвид, такий мирний і чарівний, радував око і заспокоював душу. Наскільки легше було б жити на цьому світі, якби ми могли, коли треба, переноситися в таку от місцину? Зміна оточення, жене геть давню, звичну в тому тіла і розуму, ніби перекладаєш тягар душевних турбот з одного плеча на друге. Ми почали розмовляти, і мені спало на думку перевикувати сатану, вмовити його стати кращим. Я нагадав сатані про все, що він накоїв, і попросив надалі бути розумнішим, не завдавати людям горя. Я зовсім не збирався звинувачувати його в лихих намірах, просто просив не поспішати й добре обмірковувати можливі наслідки, а не діяти, як він це робить, навмання. Тоді було б менше нещастя. Сатана не образився на мене за відвертість, але мої міркування, очевидно, здались йому кумедними і дивними, бо він сказав, «Ти думаєш, я навмання дію? Е, ні, я так ніколи не роблю». Ти хочеш, щоб я не поспішав і добре зважив можливі наслідки? А навіщо? Я завжди знаю, яких чекати наслідків. Тоді як ти можеш отаке виробляти, сатано? Гаразд, я тобі поясню, а ти постарайся зрозуміти, якщо зможеш. Ти належиш до єдиної у своєму роді раси. Кожна людина – поєднання машин страждання і радості. Ця злагоджена система працює чітко й точно на принципах взаємообміну. Тільки но одна машина виробить щастя, друга вже має на поготові біль чи сум, а може і ще якісь біди. Здебільшого, в людському житті щастя й нещастя майже порівну. Коли ж такої рівноваги нема, переважає нещастя. Щастя не переважає ніколи. Трапляються особи, влаштовані так, що в них працює лише машина страждань. Такі живуть усе життя, не маючи уявлення про щастя. До чого б вони не доторкалися, що б не робили, від усього зазнають тільки горя. Ти зустрічав таких людей? Життя для них не втіха, а суцільні муки. Іноді за хвилин нещастя людині через оту свою машинерію доводиться розплачуватися роками страждань. Хіба ти не знаєш? Час від часу таке трапляється. Зараз наведу тобі кілька прикладів. Твої односельці для мене нічого не значать, ти ж знаєш, правда? Мені не хотілося бути надто різким, через те я сказав, що в мене склалося таке враження. Отже, вони для мене нічого не значать, та й інакше й не може бути. Між нами безодня, різниця просто безмірна. Вони позбавлені розуму. Позбавлені розуму? Так, навіть жалюгідної його подоби. Коли-небудь я познайомлю тебе з тим, що людина називає своїм розумом, докладно розберу цей хаос, і ти сам усе побачиш і зрозумієш. У мене з людьми немає нічого спільного, нас ніщо не поєднує. Людські переживання – дурні й дрібняські, так само, як їхнє марнолюбство, зухвалість і прагнення. Їхнє порожнє, нікчемне життя – всього сміх, зітхання і смерть. І в них зовсім немає почуттів, тільки почуття доброчесності. Зараз я тобі поясню, що маю на увазі. Бачиш червоного павучка? Він менший за макове зернятко. Хіба можна уявити, що слон зацікавиться ним, перейматиметься тим, щасливий він чи нещасний, багатий чи бідний, чи відповідає кохана йому взаємністю, здорова його мати чи хвора, чи поважають його в суспільстві, чи вистоїть він супроти своїх ворогів, чи не покинуть його друзів в біді, чи не підуть на нівець усі його сподівання, чи здійсняться його чистолюбні політичні задуми, помре він у колі своєї сім'ї, чи на чужині, самітний і принижений? Ці речі аж ніяк не обходять слона, йому до них байдуже, він просто не може зменшити своїх зацікавлень до такої мікроскопічної величини. Людина для мене – те саме, що червоний павучок для слона. Слон нічого не має проти павучка, між ними страшенна безодня. Я нічого не маю проти людини». Слон байдужий, я байдужий. Слону й на думку наспаде скривдити павучка, він навіть може допомогти йому, якщо захоче і якщо це нічого йому не коштуватиме. Я не раз робив людям послуги, але ніколи не шкодив їм. Слон живе сто літ, червоний павучок – один день. Різницю між їхньою силою, розумом і гідністю можна передати хіба що астрономічними числами». А. Відстань між людиною і мною у цьому, та й в іншому, незмірно більша відстані, що відділяє слона від крихітного павучка. Людський розум незграбний і тупий. Він натужно збирає елементарні факти і робить висновки. Проте, які вони, ті висновки? «А мій розум творить...» Чи ти розумієш його потужність? Мій розум миттєво створює все, що забажає. Створює з нічого. Створює рідину, тверді тіла, кольори, будь-що, все. Створює спорожнечі, з того, що називається думкою. Людина видумує шовкове волокно, потім видумує машину, щоб виробляти з волокна нитки, потім видумує візерунок, потім тижнями тяжко працює, вишиваючи його ниткою на полотні. Я ж тільки подумаю про цілу річ, і тієї самої миті вона переді мною вже готова. Досить лише мені подумати про вірш, музичний твір, шахову партію та будь-що, і я вже створив їх». Мій розум безсмертний, для нього немає нічого неможливого. Для мого зору немає перепон, скеля для мене прозора пітьма, для мене денне світло. Мені не треба розгортати книжки. Досить єдиного погляду, щоб мій розум осягнув її зміст крізь політурку. Навіть через мільйон років я не забуду з неї жодного слова, і де воно в книжці стоїть. Я знаю все, що відбувається в черепі людини, птаха, риби, комахи, будь-якого створіння. Від мене нічого не можна приховати. Єдиним поглядом я проникаю в мозок ученого, і всі скарби знань, які він накопичував протягом 60 років, стають моїми. Він може забувати, і він таки забуває, а я все зберігаю в пам'яті». От і зараз я проникаю в твої думки і бачу, що ти досить добре розумієш мене. Що ж далі? Може так статися, що слону сподобається павучок, якщо, звісно, слон помітить його. Але полюбити павучка слон не може. Слон здатний любити тільки подібних до себе, рівних собі. Любов ангела висока, гідна поклоніння, божественна, Така любов людині недоступна? Людина навіть приблизно не спроможна уявити такої любові. Але ангел може любити тільки когось із свого найяснішого чину. Якби ангел хоч на мить покохав когось із вашої раси, полум'я його любові спалило в обраницю чи обранця на попіл. Ні, ми не можемо любити людей. Ми можемо бути лише байдужими до них і не чинити їм зла. Іноді буває, що люди нам подобаються. Мені подобаєшся ти, подобаються твої друзі, подобається отець Пітер, і заради вас я дбаю про ваших односельців. Він помітив, що я сприйняв ці слова як на смішку, і пояснив свою думку. Я багато чого зробив для блага жителів Езельдорфа, хоч на перший погляд може здатися, що я їм шкоджу. Люди ніколи не вміють розрізняти, що їм на користь, а що ні. Вони завжди помиляються, плутаючи одне з другим. І все тому, що не знають майбутнього. Те, що я роблю для твоїх односельців, колись рясно вродить. Певну частку врожаю зберуть вони самі. Решта залишиться для ще ненароджених людських поколінь. Ніхто ніколи не дізнається, що я – причина всіх цих подій, одначе це саме так. Є гра, ти й сам певне грав у неї з друзями. Цеглини ставлять сторчма в ряд, потім штовхають першу. Падаючи, вона збиває сусідню, та наступну, і так далі, поки повалиться весь ряд. Отак і в людському житті. В дитинстві людина штовхає першу цеглину, а потім усе відбувається з невблаганною спостірненькою справедливістю. Коли б ви могли бачити майбутнє, як оце я, то знали б, що чекає кожного з вас, бо ніщо не може змінити перебігу людського життя, визначеного першим поштовхом. Тобто, нічого несподіваного не буде тому, що кожний вчинок неминуче породжує наступний, а той у свою чергу подальший, і так до самого кінця. Той, хто бачить майбутнє, знає все людське життя, від колиски до могили. Чи Бог визначає хід людського життя? Чи Бог визначає? Ні. Його визначають обставини і середовище. Від першого вчинку залежить другий і всі наступні. Припустимо, наприклад, що з чиєгось життя випав один із таких учинків, хай найдрібніший. Скажімо, чоловікові призначено було певного дня, певної години, певної хвилини і секунди, навіть частки секунди, піти до колодязя по воду. Він не пішов, і від цієї миті все його життя зміниться. До самого кінця воно піде зовсім не так, як визначено його першим дитячим учинком. І справді, якби чоловік пішов до колодязя по воду, то, може, це привело б його до трону? Він туди не пішов, і його чекають нещастя й зледарська смерть. Візьмемо за приклад отаке. Досить було Колумбові, скажімо, в дитинстві перескочити бодай через одну, найдрібнішу ланку в ланцюгу неминучих подій, зумовлених його першим вчинком, усе його життя склалося б інакше. Він став би священником і помер би в якому-небудь італійському селі, нікому невідомий, а Америку відкрили б на 200 років пізніше. Я це знаю. Вилучення будь-якого вчинку з мільярда призначених Колумбові дій означало б цілковиту зміну його життя. Я вивчив мільярд можливих життєвих ліній Колумба, і лише в одній з них відбувається відкриття Америки. Ви, люди, навіть не підозрюєте, що всі ваші вчинки мають однакову вагу, але це саме так. Зловити муху, що вам призначено зловити, може виявитися таким самим важливим для вашої долі, як і… як завоювати континент. Так, фактично кожна людина не може ухилитися від призначеного їй вчинку, цього ніколи не буває. Навіть коли людина вирішує, робити їй щось чи ні, то й це тільки ланка в загальному ланцюгу, і рішення заздалегідь обумовлене. Тепер ти розумієш, що людина ніколи не може вилучити жодної ланки зі свого ланцюга. Це неможливо. Якщо людина й надумає так зробити, то цей намір буде неминучою ланкою. Він мусить виникнути у певний момент, як призначено першим дитячим вчинком. Картина, намальована сатаною, пригнітила мене. «Отже, людина довічний в'язень», – сумно промовив я, – «і не може визволитися». Так, самій людині не визволитися від наслідків першого дитячого вчинку. Але я можу визволити її. Я печально глянув на сатану. Я вже змінив долі кількох твоїх односельців. Я хотів був подякувати сатані, потім подумав, що робити це зарано, і промовчав». І ще зміню кілька доль. Ти знаєш маленьку лізу Бранд. А як же хто ж її не знає? Моя мама каже, що не бачила дитини кращої та лагіднішої за неї. Каже, що Ліза, коли виросте, буде гордістю нашого села, і всі її любитимуть, як і тепер. Я зміню її майбутнє. Покращеш? запитав я. Так, і майбутнє Ніколауса теж зміню. Тепер я зрадів і сказав. Мабуть, за Ніколауса не треба клопотатися перед тобою, для нього ти і так постараєшся. Певна річ. Моя уява гарячково запрацювала. Я вже не малював собі блискуче майбутнє Ніколауса. Він стане знаменитим генералом і гофмейстером двора. Аж тут я помітив, що сатана чекає, коли я знов буду готовий його слухати. Мені стало соромно, бо він безперечно прочитав мої немудрі мріяння. Я думав, що сатана сміятиметься з мене, але ні. Він повів далі. «Нікові призначено прожити 62 роки. От здорово, – сказав я, – Алізі 36. Але я вже казав тобі, що зміню їхні долі, отже і строк життя». Через дві хвилини і 15 секунд Ніколаус прокинеться і побачить, що крізь відчинене вікно в кімнату ринуть струмени дощу. Долею йому призначено перевернутися на другий біг і знову заснути. Але я призначив, що він спочатку підведеться і зачинить вікно. Ця дрібниця змінить його життя цілком. Уранці він прокинеться на дві хвилини пізніше, через що з ним не станеться нічого. Сатана витяг годинник, з хвилину дивився, а тоді сказав – «Ніколаус устав з ліжка і зачинив вікно. Його життя змінилося, почалося нове, отже, будуть важливі наслідки». Мене пройняв дрож від цих моторошних слів. Завдяки цій зміні через 12 днів трапляться певні події. Наприклад, Ніколаус повинен був урятувати Лізу, яка потопала в річці. Він прибіг би саме вчасно, о 4 хвилини на 11-ту. Цей час з точністю до секунди було призначено давним-давно. І тоді легко витяг би Лізу, бо вона ще була на мілкому. Але він прибіжить на кілька секунд пізніше, коли Лізу течією віднесе на глибину. Ніколаус зробить усе, що зможе, але вони обоє втопляться. «О, Сатано, любий Сатано!» – закричав я зі сльозами на очах. «Урятуй їх! Не дай тому статися! Я не переживу смерті Ніколауса! Він мій улюблений товариш по іграх, мій друг! А бідолашна лізена мама! Зглянься на неї!» Я пригорнувся до Сатани, просив, благав, але він був незворушний. Сатана велів мені сісти на місце і вислухати його до кінця. Я змінив перебіг життя Ніколауса і тим самим змінив перебіг Лізеного. Якби я цього не зробив, Ніколаус урятував би Лізу, але сам промохнув би і застудився. Потім захворів би на одну з тих дивних, згубних для вашого роду пропасниць, і наслідки були б жахливі. Протягом 46 років йому б довелося пролежати колодою в ліжку. Глухий, сліпий, німий, він день і ніч благав би одного, щоб до нього найскоріше прийшла благословенна смерть. Ну то що, знову перемінити його життя? О, ні, о, ні, ні за що в світі. Будь милосердий, пожалій його, хай залишається все, як є. Це найкращий вихід. Я зробив для нього все, що міг. Я перебрав мільярд життєвих ліній Ніколауса, і всі вони сповнені бідувань і нещастя. Якби я не втрутився, через 12 днів він урятував би Лізу, витративши всього-навсього 6 хвилин. А у винагороду за своє геройство дістав би 46 років горя і страждань. Я мав на увазі саме цей випадок, коли недавно казав тобі, що вчинок, який дає людині годину щастя чи вдоволення собою, винагороджується чи карається роками страждань. Я запитав подумки, від якої ж біди має врятувати бідолашну малу лізу її передчасна смерть. Сатана відповів на мою думку – від десяти років мук і повільного одужання після нещасного випадку. І ще від дев'ятнадцяти років розпусти, ганьби, гріховності і злочинів, які закінчилися б смертю від руки Ката. Через дванадцять днів Ліза помре. Її мати віддала б усе на світі, щоб урятувати дочку. Хіба я не добріший за її матір? Так, так, ти добріший і мудріший. Наближається суд над отцем Пітерем. Його виправдають. Суд матиме неспростовні докази невинності отця Пітера. Та невже? Ти справді так думаєш? Я це знаю. Йому буде повернено його добре ім'я, і решту життя він проживе щасливо. Твоя правда. отцець Пітер таки буде щасливий, якщо його добре ім'я буде відновлено. Він буде щасливий не тому, коли суд ухвалить виправдувальний вирок, я зміню долю отця Пітера йому ж на добро. Він ніколи не взнає, що його добре ім'я відновлено. Я не сміливо подумав, що непогано було б дізнатися про все докладніше, проте Сатана не звернув на мою думку ніякої уваги. Потім я згадав про астролога. Цікаво, куди він подівся? «Він на Місяці», – відповів Сатана, якось дивно засміявшись. «Я закинув його на зворотній бік Місяця. Астролог не знає, куди потрапив. Там не дуже весело, але я внажаю, що кращої місцини для спостереження за зірками не знайти. Незабаром астролог мені знадобиться. Тоді я перенесу його назад і знов утілюсь у нього». «Астрологові призначене довге життя, сповнене жорстокості й паскудства. Однак я зміню його долю, бо не держу на нього зла і навіть ладен зробити йому послугу. Мабуть, я влаштую, щоб астролога спалили на багаті. Дивне ж у сатани уявлення про послугу. Проте він ангел, а вони в таких справах не тямлять. Ангели ні в чому не схожі на нас, і люди для них – ніщо. Ми здаємось їм диваками». Але навіщо Сатана запотрорив астролога так далеко, адже він міг заховати його десь у Німеччині і тримати на похваті? «Далеко?» – перепитав Сатана. «Для мене далечі не існує, я не знаю відстані. Звідси до Сонця близько ста мільйонів миль, і світло, яке ми бачимо, долинуло до нас за вісім хвилин». Я ж можу пролетіти цю відстань, та й будь-яку, за такий малий відтинок часу, що його неможливо виміряти ніяким годинником. Досить мені подумати, і мій політ здійснений. Я простягнув руку і сказав, «Сонячний промінь падає мені на долоню. Оберни його на склянку з вином, Сатано». Він зробив це. Я випив вино. «Розбий склянку», – вилив Сатана. «Я розбив її». «Ну от, бачиш, склянка справжня. Твої односельці думали, що мідні кулі зачаровані і щезнуть як дим, і боялися доторкнутися до них. Які ви дивні створіння, рід людський! Однак час повертатися, в мене є справи. Зараз я знову покладу тебе в постіль». Він зробив так, як сказав, а потім щез. з ме крізь шум дощу до мене долинув його голос. Так, Сеппі ти можеш про це розповісти, але більш нікому. То була відповідь на мою думку. Розділ 8. Сон ніяк не приходив. І не через те, що я пишався, чи був збуджений подорогю аж на край світу, в Китай, і міг тепер посміятися з Бартеля Шперлінга, котрий, побувавши один-єдиний раз у Відні, величав себе мандрівником і дивився з погорда на решту езельдовських хлопців, що не бачили, які є чудеса на світі. Іншим разом ця думка, може, і завадила б мені заснути, але тепер вона ані трохи не турбувала мене. Я думав про Ніколауса, тільки про нього. Я згадував, скільки славних днів провели ми разом, як грались і пустували в лісі, на полях, коло річки довгими літніми днями, як каталися на ковзанах і санчатах у зимку, втікши з уроків. А тепер Ніколаусові доведеться розпрощатися зі своїм молодим життям. «Наставатимуть і минатимуть зими і літа, ми, як і раніше, гулятимемо і гратимемось, але Ніколауса вже не буде з нами, ми вже більше ніколи його не побачимо». «Завтра він буде такий, як завжди, нічого не знатиме, а я не зможу чути його сміху, дивитись, як він жартує і веселиться, бо для мене він уже мрець у савані з восковими пальцями і застиглими очима». Мене цей день, а він нічого не підозрюватиме. Потім іще день, жменька днів. Відведених йому швидко танутиме, а страшний кінець невблаганно наближатиметься. І ніхто нічого не знатиме, тільки Сепі і я. Дванадцять днів, лише дванадцять днів, на саму згадку моторошно ставало». Я помітив, що навіть подумки називаю його не «Нік» чи «Нікі», як ото звичайно, а шанобливо «Ніколаус», як заведено називати покійників. Одну по одній я пригадав усі наші сварки за довгі роки дружби і пересвідчився, що майже завжди був несправедливий до Ніколауса, кривдив його». Тепер я картався, серце стискалося від болю, як ото буває, коли згадуєш, що був недобрий до друзів, яких уже немає на світі, і не повернути їх навіть на мить, щоб стати на колінки і сказати «згляньтесь і простіть». Одного разу ми були ще дев'ятирічними хлопчаками. Торговець садовиною послав Ніколауса з якимсь дорученням майже за дві милі від нашого села і дав йому в нагороду чудове велике яблуко. Я перестрів Ніколауса, коли він біг додому з тим яблуком, ніг під собою не чуючи від задоволення й радості. Ніколаус, нічого не підозрюючи, дав яблуко мені помилуватись. Я побіг геть, обгризаючи яблуко, а Ніколаус гнався за мною, благаючи віддати». Коли ж нарешті догнав мене, я тицнув йому не до гризок, а сам засміявся. Ніколаус відвернувся, заплакав і сказав, що збирався віднести яблуко маленькій сестричці. Мені стало нестерпно, соромно, адже його сестричка одужувала після тривалої хвороби, і йому хотілося зробити їй приємну несподіванку й потішитись її радістю. Але я ні за що не признався б, що мені соромно, і, прикидаючись байдужим, сказав йому щось брутальне образливе. Ніколаус нічого не відповів, однак коли звернув до свого дому, я побачуть по його обличчю, як він страждає. І ще довго ночами поставало переді мною Ніколаусове обличчя, дорікало мені і знову мучився соромом. Минали роки, почуття це поволі слабшало, згодом і зовсім зникло, але зараз ожило, напроч виразне. Колись у школі, нам було вже по 11 років, я перекинув чорнивницю і залив чотири зошити. Мені загрожувала сувора покара, але я звалив усе на Ніколауса, і його відшмагали різками. І зовсім недавно, торік, я обдурив Ніколауса, міняючись із ним гачками для риболовлі. Підсунув йому великого натріснутого гачка, а собі взяв три маленькі цілі. Гачок у Ніколауса зламався першого ж разу, коли він тягнув рибину. Та Ніколаусові навіть і на думку не спало, що я його обдурив. І коли я, картаючись до корами сумління, хотів був повернути йому один з маленьких гачків, він відмовився. «Міньба є міньба! Хіба ти винний, що гачок зламався?» «Ні, я не міг заснути!» Спогади про ці дрібні кривди мучили мене, завдавали ще більшого болю, ніж коли б ішлося про живу людину. Ніколаус був іще живий, але для мене він був уже мертвий. Вітер, як і доти, стогнав на горищі, дощ тарабанив у шибки. Вранці я розшукав Сеппі і все йому розповів. «Ми стояли внизу, на березі річки». Губи все пісіпались, але він нічого не казав, лише пополотнів, настільки приголомшили його мої слова. Так він стояв кілька хвилин, потім у нього на очах виступили сльози, і він одвернувся. Я міцно взяв все за руку, і ми пішли разом, думаючи, але не розмовляючи. Ми проминули міст, перетнули луку, піднялися на лісисті горби, і тільки там прийшли до мови. Говорили ми лише про Ніколауса, пригадували нашу дружбу. А Сеппі раз у раз повторював, ніби сам до себе. «Дванадцять днів, менше дванадцяти днів. Ми вирішили, що весь час будемо разом з Ніколаусом. Ми повинні взяти все від нашої з ним дружби, не можна гаяти ні дня. І все-таки ми не пішли його шукати. Нам було страшно, це однаково, як іти на зустріч з мерцем. Уголос ми цього не казали, але думали саме так». Тому обоє здринулися, коли за поворотом дороги лицем до лиця зіштовхнулися з Ніколаусом. Він весело закричав, «Гей, що сталося? Чи не зустріли ви привида?» Ми не могли говорити, а втім у цьому й не було потреби. Ніколаус ладен був балакати за трьох. Ніколаус щойно бачив Сатану і тому був у причудовому настрої. Сатана розповів йому про нашу подорож до Китаю. Ніколаус попросив Сатану і його взяти з собою у подорож, і Сатана пообіцяв йому це, сказавши, що мандрівка буде далека, захоплива і прекрасна. Ніколаус хотів, щоб він і нас узяв, але Сатана сказав, що це неможливо, та колись настане і наша черга. Сатана прийде по нього 13-го числа, і Ніколаус уже нетерпляче рахував години, що залишилися до цього дня. Це був той самий фатальний день. Ми теж рахували години. Ми пройшли чимало миль, вибираючи наші улюблені стежки, знайомі нам ще з дитинства, і весь час згадували то те, то се з нашої дружби. Однак веселився тільки Ніколаус. Ми з Сепі ніяк не могли позбавитися гнітючого почуття. Ми були незвично лагідні з Ніколаусом, уважні, старалися показати, як ми його любимо, і йому було приємно». Ми раз у раз намагалися прислужитися Ніколаусові, допомогти в чомусь, казали «стривай, ми самі зробимо», і це теж його радувало. Я дав Ніколаусові сім гачків для риболовлі, все, що в мене було, і умовив його прийняти подарунок. А Сеппі подарував Ніколаусові новенького ножика і червоно-жовту дзигу. Сеппі сказав мені потім, що не раз обдурював Ніколауса, і тепер хотів спокутути свою провину, хоч Ніколаус і не пам'ятав кривди. Ніколауса зворушили наші подарунки, він був щасливий, що має таких щирих друзів. Ми страждали від того, що він нами пишався, від його вдячності, бо відчували себе негідними такої дружби. Прощаючись із нами, Ніколаус аж сяяв од радості і казав, що ніколи не був такий щасливий. Дорогою додому Сеппі сказав мені, «Ми завжди любили Ніколауса, але хіба ми дорожили ним так, як тепер, коли втрачаємо його?» Наступного дня і решту днів ми намагалися проводити кожну вільну хвилину з Ніколаусом. Щоб довше побути разом, ми троє уникали хатньої праці та інших обов'язків. Батьки сварили нас і грозилися покарати». Щоранку я і Сеппі прокидалися, здригаючись від страху, і казали «Залишилося тільки десять днів, залишилося тільки дев'ять днів, тільки вісім, тільки сім». Дні минали один по одному, а Ніколаус був жвавий, щасливий і не міг зрозуміти, чому ми такі смутні. Чого він тільки не вигадував, щоб розважити нас, проте без особливого успіху. Веселість наша не була щирою, наш вимушений сміх загасав і переходив у зітхання. Ніколаус розпитував нас, що сталося, казав, що хоче допомогти нам, чи принаймні поспівчувати і хоч цим полегшити наше горе. І нам доводилося брехати, щоб заспокоїти його. Найбільше нас жахало, коли Ніколаус призначав щось на майбутнє, часто сягаючи за тринадцяте число. Щоразу при цьому нас проймав душевний трепік. Ніколаус не втрачав надії розвеселити нас, розвіяти наш смуток. І нарешті, коли йому залишалося жити всього три дні, він радісно сказав нам, що придумав чудову річ – влаштувати для сільської молоді 14-го числа пікнік і танці на тому самому місці в лісі, де ми вперше побачили сатану. Ми жахнулись, адже 14-го Ніколауса мали ховати». Ми не насмілилися заперечувати, бо він, певна річ, захотів би знати, чому ми проти, а ми б не змогли відповісти. Ніколаус попросив нас допомогти йому скликати гостей, і ми погодилися. Хіба можна відмовити другові, який стоїть на краю могили? Та це було жахливо, ми, власне, запрошували гостей на його похорони». Страшними були ці одинадцять днів, і все-таки тепер, коли мене відокремлює від того часу ціле прожите життя, вони здаються мені прекрасними, і я згадую про них з почуттям вдячності. Адже це були дні спілкування з дорогим другом, який пішов од нас, і відтоді я ніколи не знав ближчої та ніжнішої дружби. Ми рахували кожну годину, кожну хвилину швидкоплинного часу, чіплялися за них з болем і відчаєм скнари, якого грабують, забираючи одну по одній золоті монети, а він нічого не може вдіяти. Останнього вечора ми гуляли довше, ніж звичайно. Винні були ми сепі, бо ніяк не могли розстатися з Ніколаусом, і коли нарешті простилися біля дверей його дому, година була пізня. Ми постояли ще трохи, прислухаючись, і почули те, чого боялися. Батько давно грозився покарати Ніколауса, і тепер побив його. Ніколаус плакав. Не в змозі більше слухати, ми поквапилися додому, сповнені каяття, що це сталося через нас. Батька Ніколауса нам теж було шкода. Ми думали, якби ж він знав, якби він тільки знав. Уранці Ніколаус не прийшов на місце зустрічі, і ми подалися до нього додому дізнатися, в чому справа. Його мати сказала нам. Батькові урвався терпець. Каже, що з нього вистачить. «Коли не покличеш Ніки, його немає вдома, а потім виявляється, що він десь пропадав з вами двома. Вчора ввечері батько відшмагав його». Я завжди жаліла Нікі, часто рятувала відрізок, заступалась, але цього разу не стала, бо й сама розсердилася. «Якби ж то ви заступилися за Ніколауса цього разу», – сказав я тремтячим голосом, – «може, коли-небудь це втішило б вас». Мати Ніколауса прасувала білизну, стоячи спиною до мене. Тепер вона повернулась із здивованим та занепокоєним виглядом і сказала, «Що це ти верзеш?». Я розгубився і не знав, що відповісти, а вона пильно дивилася на мене, і я зовсім збентежився. Та меткий Сеппі прийшов мені на допомогу і сказав, «А вже ж вам приємно було б згадувати про це». «Вчора ми затрималися тому, що Ніколаус розповідав нам, яка ви добра. Батько не карав його різками, коли ви були поруч, бо ви завжди заступалися. Він так захопився розповіддю, а нам було так цікаво слухати, що ми навіть забули про пізню годину. Значить, він вам розповідав про це, правда?» І вона витерла очі ріжечком фартуха. «Та спитайте в Теодора, він скаже те саме». «Мій Нікі – лагідний, добрий хлопець», – мовила вона. «І чому я дозволила батькові побити його? Ніколи більше цього не буде!» «Подумати тільки, вчора я дратувалась і сердилася, а він любить мене, хвалить?» «Боже мій, якби знати все наперед, тоді б ми завжди діяли правильно!» «А то блукаємо потемки і спотикаємось, наче нерозумні тварини!» Тепер я ніколи не зможу без болю думати про цей вечір. І вона тієї, що й інші, в ці нещасні дні ніхто, здавалося, не міг розкрити рота, щоб не сказати такого, від чого нас кидало вдрож. Так, вони блукали потемки і не розуміли, що самі того не знаючи, казали сумну правду. Сепі запитав, чи не можна Ніколаусові піти з нами погуляти. На жаль, ні, відповіла вона. Батько не велів Ніколаусові виходити, щоб він дужче відчув свою провину. Ми з Сепі перезирнулись, є надія. Ми подумали якщо Ніколауса не випустять з дому, він не втопиться. Щоб упевнитися, Сеппі запитав він просидить удома увесь день чи тільки ранок? Увесь день. А шкода. Сьогодні така чудова година. До того ж, він не звик сидіти під замком. Та нічого. Він готується до пікніка і, мабуть, не дуже нудьгує. Щось у виразі її обличчя надало себе пісміливості. І він запитав, чи можна нам піднатися до Ніколауса і підтримати йому компанію. «Заходьте», – сердечно відповіла вона. «Оце я розумію. Ви справжні друзі раз відмовляєтеся заради Ніколауса від веселої прогулянки. Славні ви хлопці, їй право, хоч і не завжди заслуговуєте похвали». Ось вам по шматку пирога, а цей віддайте Нікові, скажіть, мама прислала. Війшовши до кімнати Николауса, ми відразу ж глянули на стінний родинник. За чверть десята. Невже він показує правильний час? Николаусові залишилося жити кілька хвилин. Серце в мене стислося. Николаус підскочив від радості і кинувся до нас. Він ненудьгував, готувався до пікніка і настрій мав пречудовий. «Сідайте», – сказав він, – «зараз щось побачите. Я змайстрував змія, ну просто очі вбирає. Він сушиться на кухні, зараз я принесу». На столі були розставлені всілякі спокуслені дрібнички. То були призи, які Ніколаус приготував для пікніка. Він витратив на них усі свої заощадження. Перш ніж піти, він сказав, «Ви поки роздивляйтесь, а я піду на кухню, попрошу маму випросувати змія, щоб він швидше сохнув». Він вискочив за двері і, насвистуючи, побіг униз по сходах. Ми не стали розглядати призів. Нас нічого не цікавило зараз, крім годинника». Ми мовчали, втупившись у циферблат, дослухалися до цокання, і щораз, як хвилинна стрілка перестрибувала на одну поділку, кивали головами, розуміючи, минула ще одна хвилина у змаганні життя й смерті. Нарешті Сеппі, глибоко зітхнувши, сказав, «До десятої дві хвилини. Ще сім хвилин, і Ніколаус перейде через смертельну межу». «Він урятується! Теодоре, він! Цить! Я й так не мов на терню! Дивись на годинник і мовчи!» Минуло п'ять хвилин. Ми задихалися від хвилювання та страху. Ще три хвилини. На сходах почулися кроки. «Він урятувався!» Ми підхопилися, повернувшись до дверей. Тримаючи в руках змія, війшла мати Ніколауса. «Хіба не красень?» – мовила вона. – «А скільки він трудився над ним?» Почав на світанку, а закінчив оце перед вашим приходом. Вона прихилила змія до стіни і відступила на кілька кроків, щоб краще роздивитися його. Нікі сам розмалював його, і, як на мене, дуже гарно. Церква, правда, не зовсім добре вийшла, але погляньте на міст. Ну, точнісінько наш міст, кожен скаже». Нікі просив мене принести змія сюди. «Господи, вже сім хвилин на одинадцяту, а я...» «Та де ж він?» «Він?» «Вийшов на хвильку, зараз повернеться». «Вийшов?» «Так». Він саме спускався сходами, а тут прийшла Лізина мама і каже, що її донечка кудись поділась, і вона дуже хвилюється. Я й кажу Ніколаусові, «Піди, мовляв, пошукай Лізу!» «Батько, правда, наказав тобі сидіти вдома, та дарма!» «Так що це з вами? Чого ви так зблідли? Ви, мабуть, захворіли? Сідайте, но, я зараз принесу ліки!» «Певне, це від пирога. Він трохи важкуватий для шлунка, але я думала...» Вона щезла, не докінчивши речення, а ми кинулися до вікна, що виходило на річку. На тому кінці моста виднілася велика юрма. Люди бігли туди з усіх боків. «Усе! Кінець! Бідолашний Ніколаус! Навіщо, ох, навіщо вона випустила його з дому? Ходімо!» – схлипуючи сказав Сеппі. «Ходімо, мерщій! Як ми дивитимемося на неї? Через п'ять хвилин вона все знатиме. Але втекти нам не пощастило». Мати Ніколауса перестріла нас на сходах із пляшечкою в руках і примусила сісти і випити ліки. Потім їй захотілося перевірити, чи ліки допомогли. Пересвідчившись, що нам не полегшало, вона заборонила нам уставати, а сама і далі картала себе за те, що почастувала нас недопеченим пирогом. І от настала мить, якої ми так боялися – за дверима почувся тупіт, човгання, і люди з непокритими головами врочисто внесли в дім і поклали на ліжко двох утоплеників. «О Господи!» – закричала сердешна мати, впала навколінки, обняла мертвого сина і стала вкривати поцілунками його мокре обличчя. «Це я винна! Я послала його на смерть! Якби я послухалася, не пустила б Ніка з дому, нічого б не сталося!» Мене покарано справедливо. Я була жорстока до нього вчора ввечері, коли він просив мене, його рідну матір, заступитися. Вона голосила й голосила, і всі жінки плакали, і жаліли її, намагалися втішити, але вона не слухала утішань і тільки твердила, що ніколи собі не простить, що, якби вона не пустила його з дому, він був би живий і здоровий, що вона винна в його смерті. Це свідчить, які люди нерозумні, коли картають себе за які-небудь свої вчинки. Сатані відомо все, а він казав, що в житті людини трапляється тільки те, що зумовлено й визначено її першим вчинком, і людина не спроможна ані змінити перебігу свого життя, ані порушити його. Та ось почувся пронизливий зойк. Несамовито розпихаючи натовп, у будинок вбігла фрау Бранд, розхристана простоволоса і, припавши до своєї мертвої дедини, почала оплакувати її, цілуючи та пестячи. Давши вихід своєму відчаю, вона підвелася, стиснула кулак і погрозила небу. На залитому сльозами обличчі з'явився запеклий, гнівний вираз, і вона мовила: вже два тижні мене мучать сни й лихі перечуття. Я знала, що смерть хоче забрати в мене найдорожче. Ніч у ніч, день у день я лежала ниць перед Богом, молила Його пожаліти моє безневинне дитя, вберегти від біди. І ось відповідь Бога. Фрау Бранд не знала, що дівчинку врятовано від біди. Вона витерла сльози з очей і щік і стояла, дивлячись на свою дитину, гладила їй волосячко, личко, а потім знову заговорила так само гірко. «В його жорстокому серці немає і краплі жалості. Я більше не молитимусь». Вона взяла на руки своє мертве дитя й пішла геть. Натовп відсахнувся, даваючи їй пройти». Всі були налякані жахливими словами, які вони почули. Бідолашна жінка! Сатана правду казав, ми не знаємо, де щастя, а де нещастя, і не вміємо відрізняти одне від другого. Відтоді мені не раз доводилося чути, як люди благали Бога зберегти життя смертельно хворим. Сам я не роблю цього ніколи. Обох покійників відспівали разом на другий день у нашій маленькій церкві. Зібралися всі жителі села, в тому числі і ті, хто був запрошений на пікнік. Сатана теж прийшов, що було цілком природньо, коли б не він, то й панахиди б не було. Ніколаус умер без покаяння і довелося збирати пожертвування на заупокійні відправи, щоб визволити його з чистилища. Зібрали тільки дві третини необхідної суми, і батьки Ніколауса вже хотіли решту позичити, але Сатана дав їм гроші. Він сказав нам по секрету, що ніякого чистилища немає, і що він дав гроші для того, щоб батьки Ніколауса та їхні друзі даремно не засмучувалися і не побивалися. Ми вважали, що Сатана вчинив дуже благородно, але він сказав, що гроші для нього нічого не значать. На кладовищі Тесля, якому фрау Брандт уже рік була винна 50 грошів, забрав у неї тіло малої лізи замість застави. Фрау Брандт не могла сплатити боргу, не було в неї грошей і зараз. Тесля відніс труп додому і чотири доби протримав у льосі, а мати весь час, плачучи та благаючи, не відходила від будинку Теслі. Врешті Тесля закопав труп без церковних обрядів на оборі у свого брата. Від горя й сорому Ліза на матір майже збожевіла. Вона занедбала господарство і зранку до вечора блукала по місту, проклинаючи Теслю і по блюзнірському ганьбляче закони імперії та церкви. Жаль брав дивитися на неї. Сеппі попросив сатану втрутитись, але сатана сказав, що і Тесля, і всі інші – члени людського роду і чинять саме так, як належить цьому виду тварин. Він би втрутився, якби так учинив кінь. Коли котрогось коня буде спіймано на подібному людському вчинку, він просить нас, щоб ми повідомили його, і він негайно втрутиться. Звичайно, він кепкував. Хіба знайдеш такого коня? Через кілька днів ми відчули, що нам уже не сила дивитися на нещасну жінку, і попросили сатану, щоб він розглянув інші лінії її життя і вибрав яку-небудь кращу. Він сказав, що найдовша лінія її життя передбачає ще 42 роки, а найкоротша – 29 років, але що вони обидві сповнені горя, злиднів, страждань і мук. Єдине, що він може зробити, це затримати хід її життя на три хвилини. Якщо ми згодні, він це зробить. Вирішувати треба негайно. Мене і Сеппі роздирали сумніви. Ми не встигли ще зібратися на думці і розпитати сатану про подробиці, як він сказав, що призначений термін закінчується. Через кілька секунд буде вже пізно. І ми вигукнули. Згодні. «Усе зроблено», – сказав він. «Вона збиралася повернути за ріг. Я примусив її повернути назад. Це змінило хід її життя. Що ж з нею буде тепер?» Те, що мусить бути, вже відбувається. Ось вона свариться з ткачем Фішером. Фішер розізлився і вирішив помститись їй. Він не наважився б на це, якби не сьогоднішня сварка. Фішер чув, як фрау Бранд вимовила ті блюзнірські слова над тілом мертвої дочки. «Що ж він зробить?» «Він уже зробив. Доніс на неї. Через три дні її спалять на багатті. Ми не могли говорити. Страх скував нам язики». Якби ми не втрутилися в життя фрау Брандт, її не спіткала б ця жахлива доля. Сатана помітив наші думки і сказав, «Ви міркуєте суто по-людському, тобто нерозумно. Жінка тільки вигадала, хоч би коли вона вмерла, однаково потрапить до раю. Ця швидка смерть на 29 років збільшить її блаженство на небесах і на 29 років зменшить її страждання на землі». Щойно ми все Сеппі твердо вирішили ніколи більше не просити сатану допомагати нашим друзям, адже він вважав, що робить людині ласку, вбиваючи її. Але тепер ми вже думали по-іншому, тішились і навіть пишалися своїм вчинком. Трохи згодом я почав турбуватися про Фішера і несміливо запитав. А що станеться з Фішером? Чи цей випадок змінить його життя? Чи змінить? А як же? Докорінно змінить? Якби він не зустрів фрау Брант, то помер би наступного року, 34-х літ від роду. Тепер він проживе до 90 років, буде багатий і взагалі, за вашими уявленнями, щасливий. Ми дуже зраділи і навіть загордилися тим, що зробили для Фішера, і сподівалися, що сатана розділить наші почуття. Але вигляд у нього був непроникний, і нам стало незручно. Ми чекали, що він скаже, він мовчав». «Ми почали турбуватись, і, щоб заспокоїтися, спитали, чи не затьмарить якийсь лихо щасливої долі Фішера?» Сатана задумався на хвильку, а потім, нерішучи, сказав, «Річ у тому, що це питання дражливе. Якби все залишилося по-старому, Фішер потрапив би до раю. Ми жахнулися. А тепер?» «Ну, ну, не треба так засмучуватися. Ви не зичили йому зла, хай це вас утішить». «Та хіба це може нас утішити? Ти мусив попередити нас, тоді б ми цього не зробили». Але наші слова не справили на сатану ніякого враження. Він ніколи не відчував болю чи горя, не міг по-справжньому зрозуміти, що це таке. Він тільки теоретично знав про їхнє існування, тобто осягав розумом. А так не годиться. Поки сам не зазнаєш лиха, то й чужого не зрозумієш». Даревно ми силкувалися пояснити сатані, що сталася жахлива річ і як ми самі погано вчинили, але він, здавалося, нічого не втямив. Сказав тільки, що зовсім не має значення, куди потрапить Фішер. У раю за ним не побиватимуться, там таких хоч греблюгати. Ми намагалися пояснити йому, що він не зрозумів суті, що лише сам Фішер може вирішити, що для нього краще. Але всі наші зусилля пішли на нівець. Сатана відповів, що Фішер його не обходить, таких фішерів на світі дуже багато. Тут, на тому боці вулиці, показався Фішер. Побачивши його, ми мало не знепримогніли. З нашої вини йому судилася жахлива доля. А Фішер і не підозрював, що з ним щось скоялося. Він ішов пружною ходою, був жвавий і, видно, задоволений тим, що нашкодив бідолашній фрау Брант. І раз у раз нетерпляче озирався вже з плече. Нарешті він побачив те, чого чекав. Сторожа вела фрау Бранд, закутув брязкітливі кайдани. Слідом за нею біг Натовп, глузуючи з нею, кричачи: "Богохульниця, єретичка!". В Натовпі були її колишні друзі й сусіди, дехто замахувався на неї, намірюючись ударити, а сторожа замість відігнати їх, удавала, ніби нічого не помічає. Прожени їх, сатано! І тільки тоді, коли цей крик вихопився з наших грудей, ми все пісхаменулись, пригадавши, що будь-яке втручання сатани у вчинки людей змінює їхні подальші долі. Він легенько дмухнув, і переслідувачі фрау Бранц захиталися, почали спотикатись і розмахувати руками, ніби хапаючись за повітря. Потім кинулися хто куди, репетуючи від болю. Своїм легеньким подихом сатана кожному з них зламав поребру. Ми запитали, чи зміниться лінія їхнього життя. Так, цілком. Кому додасться кілька років життя? Кому відніметься? Дехто вигадає від цієї зміни, але більшість втратить. Ми не стали питати, чи не чекає кого-небудь із цих людей доля Фішера. Краще було не питати. Ми були певні, що сатана хоче нам допомогти, але почали сумніватися в його присудах. Колись ми з Сепі хотіли, щоб Сатана простежив лінію нашого життя і подивився, чи не можна її покращити. Але тепер ми відмовилися від цієї думки і вирішили,